Jag har alltså inte nått att hålla palmer som en svensk statsminister. Jag hade inget som jag skulle att göra Nu ska vi ut på röva, jag. Vi ska ut och röva. Hejsan, lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemodspodden, en podcast. Om palmemordet Som ni säkert känner till vid det här laget Jag heter Johannes Finlaogsson Jag finns på Twitter Ni får gärna följa mig där Johabed Heter jag Gör som att Sture Bergvall Följ mig på Twitter Detta är avsnitt 10 Av palmemordspodden Jubileum Kan man kalla det Det är första gången vi är uppe i tvåsiffrigt X på eh, romerska siffror Och eh, det gör att det är ett lite speciellt avsnitt Jag kommer komma in på exakt hur det är ett speciellt avsnitt alldeles strax Jag tänkte först bara be lite snabbt om ursäkt För er som lyssnar på den här podden veckovis eh, Att det blev ett litet uppehåll Mellan avsnitt 9 och 10 eh, Detta uppehåll beror inte på några Långtgående konspirationer Med folk som vill tysta ner Folk som pratar om palmemordet Som vissa har spekulerat i Utan det beror helt enkelt på Att jag har varit sjuk Först Ganska rejält sjuk Efter det har jag varit relativt frisk Men haft en ihållande hosta Och dålig röst Som gjort att jag varit tvungen att Ställa in några inspelningstillfällen av den här podden Och gjort att jag hamnat lite efter i schemat Så att säga Jag har ingen jättebra röst nu heller Jag har också lite hosta kvar Vet vad ni tänker Vi hör ingen hosta Du ljuger din jävel Men det är så att jag Av ren skonsamhet modera öron Och klippt bort hostattacker. Så ni har ingen aning om hur mycket jag har hostat mellan varenda ord jag har sagt hittills. Så, så är det med det. Några hostningar får man ju behålla. Bara för trovärdighetens skull. Detta avsnitt 10 har jag tänkt ska bli ett specialavsnitt av den här podden. Som kommer innehålla ungefär det som bonusmaterial på en DVD brukar innehålla. Kommer allt från bortklippta scener till eh, extended versions till exklusivt bakom kulisserna material. Och även bloopers. Så allt det där man är van att hitta kommer det här avsnittet att innehålla. Eh, jag har också tänkt att eh, inkludera en grej man skulle kunna kalla en förlaga till den här podden. Nämligen eh, lite humorinslag jag gjorde för ett P3-program som hette Humorhimlen Lab. Där nya förmågor, eh, som det kallades, fick tillfälle att göra radio. Och där jag gjorde några inslag om eh, palmemordet helt enkelt. Detta kommer senare i podden. Först blir det lite bortklippt och eh, dylikt. Ja. Eh... Hade tänkt att eh, några av de här hostningarna som jag klippte bort innan kommer jag att använda som jingel. Så när ni hör så <kör> betyder det att det är, vi går från ett klipp till ett annat. Eller går från något bortklipp till eh, mig som pratar i den här mikrofonen. Det är alltså ingen gäst i det här avsnittet. Det är bara jag som sitter och bablar för mig själv som en jävla galning. Men... Eh, kanske så det blir när man grottar ner sig för mycket i palmområdet. Vad vet jag. I alla fall så börjar vi med det bortklippta materialet. Och eh, anledningen att de här sakerna klipptes bort är inte för att de är dåliga utan tvärtom så tycker jag de är ganska roliga. Det är därför jag inkluderar de här. Men eh, då och då så eh, hamnar vi lite lost i eh, avsnitten och babblade på och det blev inte så bra. Och sen mitt i det som inte var så bra så eh, sades det något roligt, eller mina gäster sa något roligt. Men om man hade bara klippt bort det dåliga runt om och behållit det bra så hade det blivit väldigt konstiga hopp i ämnen. Så därför tvingades de bort också. Men eh, nu återanvänder vi dem här. Och det allra första bortklippta materialet är från mitt samtal med Nanna Johansson. Där eh, hon helt enkelt blev lite mer ingående i... Eh, sitt kriminella förflutna. Nästa fråga här. Har du något kriminellt förflutet? Eh, alltså jag, jag vet inte hur, hur, man, hur man ser på det här, hur kriminellt det är att använda droger och sånt. Eh, bara använda, jag liksom inte sålt droger. Okay. Eh, så då antar jag att det inte är så farligt. Hur tunga droger pratar vi om? <laughs> alltså det tungaste jag provat är väl chack. Eh, det är ganska dumt men det Ja, inte. det är väl det är, det är en inkörsbok till ett inting <laughs> som alla alla drar. Men okej. Okay. Det ja men det är väl hitsat. Det är väl långt. Jag vet inte jag, men jag tror inte man kan bli man kan väl inte få fängelse för för prova. I sådana fall får du klippa bort det. Jag tror inte man får det för att prova. Nej. Om du har det som försvar, jag bara provar det. det. skulle vara så himla tråkigt också att bli dömd för något med droger. För jag är så himla är ointresserad av droger. Det var ju inget eh. att du blev förälskad i nej, upplevelsen. Nej, jag är mer en alkohol <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt med, med knark. Och människor som har knark som intresse. Eh, och jag vill inte vara den sortens människa. Så jag vill verkligen inte bli som blir dömd för någonting narkotikarelaterat. Och du vill nu inför lyssnarna säga att du vill inte vara en förebild. Nej, don't try <laughs> Don't do drugs, Nana Johansson. Yes, det där var alltså Nana Johansson som avråder er från att använda droger. Eller åtminstone att åka fast för det. Innan vi går på nästa bortklippta scen... Jag tänkte också dela med mig av lite trivia, lite rolig fakta om Palmemodspodden. Och detta gör jag i form av en topplista över de vanligaste namnen på gäster i den här podden. På första plats har vi Kristoffer. Inte mindre än tre gäster har hettat Kristoffer. Det är alltså Kristoffer Kringland Svensson, Kristoffer Appelqvist... Och Kristoffer Jonsson Näst vanligaste namn på gäster Oavgjort mellan Kalle, Liv, Såran, Nanna, Cecilia och Jonathan Men vanligast namn alltså Kristoffer Och det är passande eftersom nästa bortklippta material är, är Från mitt samtal med Kristoffer Appelqvist Där han till en början pratar om en annan av Kristofferararna Kristoffer Chrissy Jonsson Och om hur eh, Denne har beskrivit sig själv Som en ensam galning Därefter kommer Ett klipp med en regel Blooper I form av att jag råkar komma åt Ett piano som stod i det rum Där vi spelade in Dessutom så kommer det med en liten Metadiskussion om huruvida det är roligt Att prata om en viss Radioprofil <coughs> Känner, eh, du känner Christi Jonsson som var gäst i förra avsnitt. Ja. Han har ju. Eh, när vi pratar, när jag pratar med honom om detta så eh, beskriver han sig som att han nog ofta ser ut som en ensam galning när han går på stan. Ja, ja, men det är han är blick. Som utan känt är. honom och han har gått förbi dig så du vet lite nog. Någon... Jag tror att Kristof Jonsson skrämmer många människor. Ja. Det tror jag faktiskt <laughs> att han, gör. Jag tror han, är, han, han är. Han väldigt är väldigt. Han, han är oerhört snäll men han, han, han har ju vissa personlighetsdrag som verkligen. Alltså om, inte han hade fått ett, om, han, om han hade fått ett dockskåp och några sådana här hobbyfärgsburkar när han var liten istället för ett fri tillgång till ett piano så hade han ju knivat någon nu, no, det tror jag. Det, men det tror jag verkligen. Det, tror jag. det är nog mycket möjligt. Ja. Jag vet nog om det är dockskåp. Jo, dockskåp. Det är nog dockskåp, senare knivdagen. Ja, men dockskåp eller små djur. Alltså att, du, att, någon, att någon säger så här, lek med makt. <laughs> till dig, du vet Ja just det, framför styra Ja Eh, han, han, han, han kanske skulle ha suttit med dockorna Och sagt det är så, Tvingat de göra orimliga grejer mot varann och, så. och det går inte att stoppa barnets lek där man kan, inte, man kan inte säga Du får inte leka där. Utan det, det, då har du satt bollen i rullning och, och psykopaten håller på att växa sig stark Han skulle jobba med, med så här, barbie docks och mikro ja. ja, precis och Det går inte att stoppa Det är, här, det är min docka, pappa <laughs> Det är som hjälpt mig dockes Ja man glömmer rätt ofta nämna att två av de absolut största förgrundsfigurerna mördades ja. och bara togs bort från sparkbrädet. Liksom. Ja. Det är klart, det påverkar en jävla massa på uh, hur det blir inrikespolitiskt ändå. Mm. Ja. Ett, uh, ett Besmai 7 där alla kanske tangenterna inte trycktes ner lika hårt och då blev det G1 som fick färga. Det var ganska eh... mycket. Och eh, piano med armbåge mm. som spelar den stuff. <laughs> det gamla att man ska aldrig bjuda pianot med armbågen Det betyder, kom inte till ligget utan att duffa kan man säga. Vad du kan mena med det. Ligget i pianot i det här fallet. Varför inte det? Ja, Varför det? Vi mm. det. <coughs> Alla ni musiker och upphovsrättsinnehavare uppruvs, Som hör det här Maila gärna med er av Min e-postadress är alltså Pontus.enhorning Snabbelag Maila gärna Vik ut texten Ja. Jag tror han hade inte kvar sin Sveriges Radioadress längre Av förklarliga anledningar Ja just det Ni kan ju ringa till studion Det är fortfarande 08 till, till den studion Och fråga efter Pontus vad heter det fan om inte det här som vi pratar om nu Ändå är nästan osmakligt Och elakt Det är det nog, ja. men är det är inte brottsligt Nej, och det kan ändå vara roligt ja. Men möjligen att man måste höja Hastigheten på pratet så det blir så För att det ska bli För att man ska hitta humor och kärna i resonemanget Jag får ta det i klippningen och mm. se vad som händer mm. <coughs> Okej okay. Och när vi är ändå är inne på avsnittet Bloopers med hjälp av det där pianoklinket så ska jag också delge några rättelser. Det är så att då och då när vi pratar så har vi ingen aning om vad fan vi bablar om. Och då blir det ibland lite fel och några av er lyssnare har hört av sig på bland annat Twitter och olika bloggar och sådär. Och påpekat att det har blivit fel. Därför tänkte jag rätta de här felen nu. Rättelse nummer ett i första avsnittet av den här podden. Så eh, sa jag att Anders Svensson, fotbollsspelaren, var från Brås. Det var fel, det är han inte alls, han bara känns så Så eh, rätt ska vara rätt, Anders Svensson är inte från Brås. Däremot är det klarlagt att han gillar tacos Nästa rättelse Leif G.W. Persson har förstås aldrig varit polis Som det råkades eh, påstås i ett avsnitt. Däremot har han jobbat för rikspolisstyrelsen. Eller rikspolisnämnden. Eller något dylikt. Det får kanske bli en framtida rättelse. När jag kollar upp detta. Nästa rättelse. Antalet attentat som man planerat genomföra mot Fidel Castro. Har varit 638 stycken. Enligt CIAs siffror. 638 attentat Mot Fidel Castro Vi vill ju ha de exakta siffrorna Och sista rättelsen I ett avsnitt Så diskuterade jag och Nanna Johansson Om vilken som var Arja Sayumas Största hit Då pratade vi om låtarna Högt över havet Samt levande charader Sedan så hade någon av sig Och förklarade att Högt över havet och levande charader är samma låt. Det är ändå samma låt högt över havet och levande charader. Och detta var ju självklart en mindfuck som heter dyga för min del. Kändes lite som när man fick reda på att Edward Norton och Brad Pitt var samma person i Fight Club. Det var så jag kände när jag fick reda på att högt över havet och levande charader var samma låt. Jag vill ha för spoilern för er som inte sett Fight Club eller har lyssnat på Aya Sionma. Så där, då är de rättelserna gjorda. Nu är det dags att lyssna på Jonathan Unge. Och detta är en lite extended version av hans och mitt samtal om rikemans Hobbys Och det här måste vara så du måste vara fjärde generationen i Killa, som är ungefär i vår ålder. Han har gjort en dokumentär om hur det är att leva med så, jag är ju en rik familj och bara har så rika vänner. Och han vette bland annat när han blev. När han blev 18 så tog hans eh, far in honom för att ha liksom, en, ett sådär man, man samtal Och där berättade han att när man är så här rik så är det livsviktigt att ha en hobby. Ja. För annars blir ju galen. Ja. Och eh, han rekommenderade kartor, till exempel. Ja. Ja. För då han som fadern samlade på, på kartor. Eh, och det är väl ett samtal man önskar att eh, han hade haft med, med, med Hans kristjan Men det är ju tråkigt. Om man är äckligt, äckligt rik ja. så är det ju ganska tråkigt att samla på kartor också för du kan ju köpa vilken du vill ha ja. du har ju råd att lägga ja. Ja. En, du har ju råd att lägga fyra miljoner högre än näst högsta bud ja. hela tiden om det inte är en hobby där andra lika rika människor det är, är precis framför. det, är det. Så att, uh, mm. du trodde på sätt att det var att den här nivån när man, när man hade samlat på och där <laughs> att det bara, man bara kunde köpa allt Nej, jag tänkte ändå att, att oj, en ja. jätteormal karta värderad till 50 000. Ja. Så är det ju, Kan jag ju köpa den ja. utan att det är någon. Ja, men så är ju Rocky Fels där också. Till exempel. Ja. Ja, precis. Och, och, och bildar. Trissar upp. Ja, trissar upp. Ja. <coughs> där hörde vi alltså Jonathan Unge. Och nu är det dags för det sista bortklippta materialet jag tänkte bjuda på här idag. Det är från mitt samtal med Chris Jonsson. Och eh, vi kommer få höra om. Sommarkriset, Mikael Vie och Nakenchock Och därefter så pratar jag och han om en artikel Som var i tidningen ganska precis då när vi hade det här samtalet Men som jag klippte bort för att det rörde sig lite för långt bort Från vårt huvudspår, det avsnittet som ju var Lasermannen Men ett litet kort samtal om ett annat spår, helt enkelt <hör> Det är precis. Jag gör eh, favor, jag spelar piano, jag eh, skriver musik och jag lallar runt och är lite halvfull på, på ställena runt mellan, om jag inte är med mina barn. Då är du inte halvfull. Det, det är inte något jag har osagt, det är privatliv. <laughs> jag förstår det, men... Eh, eh... Din eh, musikdel och din sysselsättning Är väl den kanske som gett dig mest framgångar Tidigare <laughs> ja, Jo, om man är jag har uttagit på att nämna ordet Christer Jonsson och framgång I samma mening Så, så kanske det så Men du de har spelat det. på eh, Inte alls på Skansen, utan Sommarkrysset var Sommarkrysset mm. eh, den, den skulle jag gärna vilja se den. Jag gjort framför en låt med Mikael V där, Som jag har gjort Och eh, Gryff var där. Var Som hon brukar vara. Ja, de var så himla stora röster du sa. <laughs> ja, <laughs> jag hon... har jag aldrig tänkt på det. <laughs> <laughs> men, men hon... Eh... Och eh, var där såklart är som programledare Och jag gjorde det, men den har jag inte hittat på så här. Annars brukar de flesta grejer ändå göra Hur litet den är så dyker ju mycket upp På ja. Youtube och sånt men är Speciellt det... om Griff och Cell förekommer i klippet <laughs> Brukar ju dyka upp på Youtube Precis, eh, och härförde liksom, dess, dessutom Vilka vi har Däremot dagen efter, Det var kanske min kändaste min kändaste period dagen efter, för då var liksom de här vanliga kvällstiden där och letade skandaler i sommarkrysset typ mm. och när vi repade inför, det var jättevarmt en dag då drog Mikael V av sig t-shirten, så han stod med barmagen magen riktigt sån ölmage liksom. mm. eh, och då blev det så, så skojar jag om det, så här kommer det bli så här nakenchock nakenshock i tidningen och då var det fan med det, på nöjesdelen så var det Mikael V:s nakenchock bilden av tv-tittarna inte fick se så han hade nog tagit en bil när han stod med bara överkropp. Det är konstigt att hans nakenchock är min största tid i Rampus, ja, men, var äh, du Förekom du i nej, artikeln? Ja, med, I samband med hans. Ja, det gjorde jag ju. Ja. Men visst, utan att han. Det hade såklart inte blivit någon artikel om honom att använda. Han vet hur man gör för att skaffa pengar när det är <kör> Nikadryl. Ja. När jag läste för detta lite om pannanmotor, så var det för ett tag sedan som det kom ut en affärsman som hävdade att, uh, att han uh, att han hade blivit kontaktad av en polisman uh, som uh, då 1986 han har blivit kontaktad Eller kanske 85 ja. han, då. han uh, som, som var allmänt känd att han var, han var själv med affärsman att han inte gillade Palme Det visste de flesta han är det och så uh, och han var jäger, just jägare Uh, och en, en polisman Som var känd att Palme skulle ha kontaktat honom På middag eller eftermiddag Man hade nog frågat om han kunde tänka sig Att uh, döda, att mörda ja. satsen Och så hävdar han att han gick med detta Sen lite senare till palme Och någon var inte intresserad av tipset och så. För det var Christer Petterssonen som var uppe på tapeten mest. Ja. Och sen nu säger han då att han Så han har gått ut med det Och han är då, vadå, villig att han Till och med ge ett namn för den här polismannen och så. Jag, jag läste den här artikeln också Jag tyckte det var nästan lite gulligt uh, att den här uh, uh, företagsledaren då ja. beskrev det som att när han väl tackade nej till det här erbjudandet att, uh, att uh, skjuta statsministern att han då inte hörde av den här polisen med. Han, fick inte ens, han blev inte ens bjuden på en, på en middag i retur. <laughs> ja, det tänkte jag också på. Det är väldigt svenskt. När man bjuder ska man bjuda tillbaka. Han är lite bitter över det. Ja. Han bryr sig inte så mycket om att statsministern blir mördad och så. Men det där med middagen i retur. Eh, men men det, något jag, en grej jag reagerade på i den artikeln var att då frågade om. Stig Edqvist som chef för palmegruppen. Ja. Frågan om honom vad han, om det här tipset om det är kan man intressant och så. Och Han svarade: Det känns lite som, de inte, alltså som att de har gett upp lite på palmegruppen eh, på något ja. sätt. Han säger så här: eh, Vi står med de fakta vi gör mm. nu, och det är trots allt 25 år sedan. En blev och sen friad. Det är den faktiska situationen. Ja. Eh, det känns inte det här lite så här. Vi står med fakta vi och det är trots allt 25 år sedan. Alltså, så kan inte han, dessutom så har han räknat fel. För nu är det inte, han vet inte riktigt när det skedde heller. Ja men det är att han har sagt detta till alla medier de senaste 2-3 <laughs> åren. Så är det väl. han bara gå på det. Men, men det känns otroligt. Otroligt larmt liksom. ja. Nu står vi i en situation Ja det vet vi att göra, Men ni måste ändå söka jobba på Och inte tänka det, De kan inte tänka så här: Det är trots allt 25 år sedan Jag tror det hänger mycket på vilken dagsform man har När man marion... ringer om han känner för att äh, Låtsas att vi ska lösa emot Eller om man bara är ärlig och säger <laughs> Jo, att, var en, att nu är det Men det, det är, är. är ännu hemskare om man är ärlig Alltså det är, då det är riktigt hemskt Om ja. man är ärlig här Och, och det, är den. det är det jag tror det är, jag tror han är ärlig här och, Alltså jag tror att alla de har gett upp Det skulle behöva en uh... Jag tror det är svårt att hitta folk som inte gett upp Och som inte är de här privatspanerna Som kommer med nya teorier varje vecka Precis De har ju inte gett upp Nej, det har de ju såklart inte, men det borde ju finnas någon vettig... Det måste ju finnas någon... Ja, nu vet jag inte, de kan få jogga på jättebra på palma Jag är inte insatt. Vi ska inte... Så att det klankar ner på dem Det är absolut inte... Inte, inte så. Men... Det var de bortklippta scenerna jag hade att bjuda på i detta avsnitt. Men nu ska vi få lite exklusivt bakom kulisserna material. Det är nämligen så att jag hittade den här filen på min dator med lite gammalt råmaterial Från innan jag började spela in den här podden För då hade jag planer på att jag skulle använda ginglar i den Till exempel jinglar som veckans spår, veckans gäst och sådana saker Och jag bad min kära vän och ibland kollega Emma Knyckare Att spela in lite fraser till de här ginglarna men sedan så blev det att jag inte använder dem eftersom jag upptäckte att det blev ett bättre flow i podden om man bara lät rulla helt enkelt. Men jag hittade den här filen och därför får ni nu höra i oklippt version när Emma Knickare läser in jinglar. Håll till godo! Veckans gäst! Veckans gäst! Veckans gäst! Veckans gäst. <laughs> Veckans, gäst. Veckans, gäst. Veckans gäst! Veckans gäst! Veckans gäst! Veckans gäst! Veckans gäst! Räcker det? Ja. <clears throat> Veckans spår! Veckans spår! Veckans spår. Veckans spår. Veckans spår. Veckans spår. Veckans spår. Kan jag mer? spår, vi Slutsats. Slutsats. Slutsats. Slutsats. Slutsats. Slutsats! <laughs> Slutsats! Det där var alltså Emma Knyckare som gav er en eh, kort men välbehövlig paus från min röst Som jag annars tragglar på i det här avsnittet Och nu så kommer det bli ännu mer av den varan Eftersom jag tänkte spela upp eh, det här humorinslaget jag gjorde för Humorhymnen Labb för eh, drygt två år sedan, när det var 25 års jubileum för Palmemordet, eh, eller ja, jubileum kanske inte rätt ord i sammanhanget, men när det var 25 år sedan Olof Palme mördades, då gjorde jag ett eh, kortare inslag i Humrimlen Lab, där jag helt enkelt försökte lösa mordet. Det lät så här. <kör> Hejsan, radiolyssnare! Jag heter Johannes Finlaugsson och jag tycker det är dags att vi tar en paus i det här humorältandet för att istället prata om något viktigt. Det är nämligen så att den här veckan är det exakt 25 år sedan det svenska samhället drabbades av sitt största trauma. Så är lät det i Sveriges Radio den där ödesliga natten bara minuterna efter att skotten föll. <skratt> Uh, oj, det där var alltså Rock med Amadeus med artisten Falco, en populär låt vid den här tiden. Men jag syftar mer på en grej som dyker upp någon timme senare. Här har vi det. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister kjell Fält- och vice statsminister Ingvar Karlsson är informerad- och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Amerikanska tv tittare hade Who Shot JR? Vi i Sverige har Vem sköt Olof Palme? En cliffhanger som står över alla cliffhangers. Teorierna har varit fler än i tredje säsongen av Lost. Det har spekulerats som en ensam galning- Poliskomplotter, kurdiska terrororganisationer, Säpo, Ted Gärdestad, Carl 35-åringen, 44-åringen, The Others, Isbjörna, The Dharma Initiative och vad fan, jag har missat tre avsnitt och helt plötsligt handlar det om tidsresor. Förvirringen har varit total. Men nu är det dags att reda ut saker och ting. Nu är det dags att lösa palmemordet en gång för alla. Vad det är tänkt då. Tyvärr så har Sveriges Radio bara gett mig tre ingångar mellan lotta för att göra detta. Och risken finns att jag inte riktigt hinner med att hitta mördaren. Men det är okej, okay, Petre, Prioritera sketcher med harklande fåglar, eller vad ni nu har på lager. Jag ska i alla fall göra mitt bästa genom att granska så många spaningsuppslag jag bara hinner. Vilket blir typ två. Men varför skulle jag då vara särskilt lämpad att ta mig an den utredningen? Det ska förklara. Det sägs nämligen att den dag Olof Palme mördades är den dag som Sverige förlorade sin oskuld. Och jag vet att det är ett stort trauma att förlora oskulden på det viset eftersom jag själv förlorade min oskuld på samma sätt. Det var en kall februari natt på en bakgata i Stockholm till en pistolbeväpnad amfetaminmissbrukare medan Lisbeth Palme tittade på. Snart går vi vidare med PKK-spåret. Vi håller på att utreda mordet på Olof Palme. Tveklöst det största trauma som drabbat Sverige i modern tid, möjligtvis med undantag för när Reida Darlene dog i rädderiet. Teorierna har varit otaliga. Ett av de stora spåren i utredningen som jag nu tänkte gå till botten med handlar om PKK, som förstås står för palmemordet, kanske är kurderna. För det var kurderna som palmegruppen fokuserade på under utredningens första år. Centralt för PKK-spåret är ett avlyssnat telefonsamtal där två kurdiska män samtalar om ett bröllop. Enligt polisens analyser är ordet bröllop kod för ett attentat mot statsministern. Och det sägs också att kurdiska aktivister ofta använde just ordet bröllop när de planerade mord. Ironiskt nog var ordet begravning kod för att gå fika. För att undersöka det här spåret närmare kommer jag nu spela upp hur det låter när man ringer upp en slumpmässigt utvald kurd för att prata om just bröllop. Ja, det är Hej Hejsan, är det här Zoran Ismail, känd från parlamentet och Kurdistan? Ja, ja, det är jag. Tjena, jag heter Johannes Finlaugsson och ringer från Sveriges Radio. Jag undrar bara helt kort om du ska gå på bröllop i helgen? Gå på vad? Gå på bröllop. Nej, det hade jag inte tänkt. Vadå, vad är det för bröllop? Det är ett riktigt pangbröllop. Ja, nej, nej. Jag har inga planer på att gå på bröllop. Vem är det som ska gifta sig? Det, det är statsministern. Det är bröllop med statsministern. Okej. Okay. Det kommer bjudas på glas. Glas. Magnum. Ja, okej. Okay. Ja, det låter väl bra, men jag ska inte på några bröllop, så att eh, ni får det trevligt då. Ja, må de leva. Ja, visst må de leva. Ja, visst må de leva ut i hundrade år. Uh, ja, absolut. Och sen ska de skjutas Aha. på en skottkära fram efter att de skjutits på riktigt i ryggen. Ja, men du har inte, jag har inte tid med det här. Du, du ska inte på bröllop? Nej, det ska jag inte. Okej, okay. då får vi ringa Öss istället. Ja, gör det. Jag tackar så mycket. En grej till bara. Ja. Du har inte lust att mörda statsministern istället? Är kul, jag slipper gå på något då säger vi så. Ja, hej. Välkomna tillbaka. Jag heter Johannes Finlaugsson och utreder just för tillfället Palmemordet. En teori är att den inte helt okände Christoffer Pettersson mördade Olof Palme av misstag, då denne var lik knarkungen Sigge Sedergren som Christofferskaft en konflikt med. Den så kallade förväxlingsteorin- har tagits upp i ett flertal dokumentärer. Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme- är jävligt lika. Både till utseende- och klädsel. Tänk på det. Om förväxlingsteorin skulle visa sig riktig- kan det öppna upp för likartade teorier- i en rad historiska mord. Kanske var Malcolm X- mördare egentligen ute efter att mörda- någon som var lik honom, exempelvis Steve Urkel- Kanske var John F. Kennedys mördare i själva verket ut efter hans bror Bobby Kennedy och Bobby Kennedys mördare ut efter att mörda John F. Kennedy. Kanske förväxlades Julius Caesar med en kille som skulle gå på tågaparty. Om detta vet vi föga. Men vi vet att knarkungen Sigge Sedgren figurerade i kretsen kring Krista Pettsson samt att Sigge och Olof Palme var ganska lika. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Förlåt, jävligt lika. Men kanske har förväxlingsspåret inte tagits långt nog. Kanske var det inte knarkungen Sigge Cedrén som skulle mördas. Kanske var det revykungen Sten och Cederhök. Sten och Cederhök var Göteborgs store son. En omåtligt populär komiker, showman och revyartist som för evigt kommer att bli ihågkommen som Albert i tv-serien Albert och Herbert. Fy vad här luktar illa! Luktar illa, det luktar kunnjak! Jag hade en liten flaska i innefäcken och den klämde i käring och trängde så åt Det går inte att förneka att Sten och Sederhög har ett namn som är förvillande likt Sigge Sedergren. Och inte heller att Sigge Sedergren var lik Olof Palme. Dessa kopplingar har polisen aldrig undersökt närmare. och man kan fråga sig, beror det enbart på att det är en fullkomligt ologisk tankegång och inte rationellt på minsta vis? Glömmer man inte då att Christer Pettersson var narkoman och inte betedde sig rationellt? Kanske var det den jovialiske urgötterborgen som en drogpåverkat Christer Pettersson trodde sig se den där februarikvällen för snart 25 år sedan. hebbe hebbe parken, lille Sluta med den där jävla liksom provocerande tonen mot mig, vet du? Det är bara nödvändigt, va? Jag du tänker tänka på mitt dåliga hjärta, du kan ju skrämma sketslaget på mig. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Passar det noga. nog. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag har kanske inte löst mordet på Olof Palme här idag. Men jag känner mig ändå nöjd med att jag på bara några få minuter kommit precis lika nära sanningen som svensk polis kommit på 25 år. Det var allt för mig. Jag heter Johannes Finnlaugsson och jag kommer fortsätta spana i min ensamhet. <kör> <kör> ja, och det där med att fortsätta jobba med palmemordet i min ensamhet har ju visat sig stämma så här i efterhand. Det var ungefär det jag hade att dela med mig av i det här avsnittet. Jag tänkte... Kanske snabbt prata lite om vad som komma skall. En grej ni kan hålla utkik efter i tv är att jag nu den gångna helgen på väldigt kort varsel fick åka upp till huvudstaden Stockholm. För att där delta i Filippo Fredriks nya program som ska heta gammalt och beröra olika händelser som har format Sverige. Och när det pratades om palmemordet så fick jag vara med där. I egenskap av palmemordspoddare. Jag har ingen aning om det blev bra. Jag var ganska fullproppad med Alvedon och hostmedicin vid tillfället. Så jag minns inte så mycket. Vi får se vad de klipper med och vad som händer. Jag vill inte så mycket mer att berätta om det. Men att det var en ganska trivsam upplevelse. Jag blev bjuden på sallad. Och det fanns nötter och godis. Och såna trevliga saker. Och jag fick möjlighet att... Över på mitt kallprat Med Gustav Fridolin Som också skulle vara gäst Han skulle prata om Miljöpartiet Vilket jag tyckte var lite välväntat. Jag tyckte det var roligt om Gustav Fridolin Fick snacka om Sveriges vm 94 Eller hur Hur mycket rädderiet betyder för honom Eller något sånt där Men han fick prata om Miljöpartiet Och berättade bland annat Den lite intressanta trivian att ner, som är en av de mer kända Privatspanarna Vad gäller palmomordet Faktiskt var med på Miljöpartiets Allra första möte en, Vad han visste Så var han inte aktiv miljöpartist idag I alla fall Detta program med Filip Fredrik Heter alltså nu gammalt Och ska börja sändas i april Jag bara gissar att det är på kanal 5 Så håll utkik efter det <skratt> I nästa, I nästa avsnitt! I nästa avsnitt! I nästa avsnitt! I nästa avsnitt! I nästa avsnitt! I nästa avsnitt av Palmemodspodden! <kör> ja, i nästa avsnitt vet jag inte riktigt vad det kommer att handla om, men jag hoppas kurera min röst alldeles strax och kunna spela in en ny avsnitt. Det kanske kommer att dreja något mer än en vecka till nästa avsnitt Men sen hoppas jag vara på banan igen och leverera nya spår varje vecka Och det finns många spår kvar, folk har oroat sig över det Men det finns ju såklart spår som polisspåret Stay behind rörelsen Sydafrika Män med skyltar Scientologerna Mossad KGB Kilenska lönmördare Ostkustfiskarna Självmordsteorin med mera, med mera, med mera Podden fortsätter Det var allt för avsnitt 10 Hej så länge! <kör>